Singur în lumina albă, sprijinit um de o nalbă, fericit că pot să aștept fluturii să mintre -mi în piept, și am stat până în amuri privind îngerii cum curg peste un perete blând, lângă în albă, în iar apoi când s-a noptat, am rupt nalba și am plecat. Și nimeni nu mai știu de atunci de trăiesc sau.